Човни. Човни – це невеликі, веслові, вітрильні чи моторні судна, призначені для пересування по річках, озерах та в прибережних водах моря. Човни використовуються для рибальства, перевезення вантажів та людей, а також як спортивні та прогулянкові судна. Човни-довбанки. Човни будували ще в доісторичні часи. Інколи їх видовбували із стовбура дерева. Ескімоські каяки робилися із шкур тварин. А давні єгиптяни будували свої човни зв'язанок папірусу. Різні конструкції. Конструкція човна залежить від його призначення. Рятувальні човни будують так, щоб вони могли проходити більшу відстань з більшою швидкістю і зберігали стійкість при штормовій погоді. Невеликі моторні човни повинні мати велику міцність, щоб витримувати удари хвиль і постійну вибрацію двигуна. Будова човна Киль розташований в основі човна. Він допомагає йому зберігати стійкість. Будівництво човна починається з киля. Корпус судна чи зовнішня обшивка можуть бути зроблені з дерева, а також із пластику чи склоболокна, міцних і дешевих матеріалів. Ніс – передня частина човна. Розрізає воду і розсуває її обабіч так, що корпус ковзає по ній. У русі. Веслові судна приводяться в рух силою гребців. Гребці працюють веслами, які мають широкі лопаті на одному кінці. Весла деяких човнів, наприклад, каное, мають лопаті з двох боків. Ними легше управляти в річках із швидкою течією. Вітрильні човни рухаються, використовуючи силу вітру. Чимало човнів оснащено мотором. Він примушує гвинт обертатися у воді, і човен рухається вперед. Ілюстрації. У давньому Єгипті човни будували. Із папірусу. Коракль. Круглий човен з каркасом із вербових пагонів, обтягнутий шкурами. Джонка. Традиційний китайський човен, який широко використовується і нині. Катамаран. Вітрильний човен з двома паралельними корпусами. Парова машина обертає величезні колеса з лопатями і пароплав рухається вперед. Для проведення суден через порти застосовують невеликі, але потужні буксири. Вітрильний човен може рухатися практично в будь-якому напрямі, але з різною швидкістю. Рух за вітром не найшвидший. Рух під кутом до вітру – галсом. Швидший. Щоб плисти проти вітру. Човен повинен повертатися на інший галз. Рухатися зигзагами під кутом 45 градусів. Під натиском вітру. Вітрила встановлюють так, щоб максимально використовувати силу вітру. Керують ними за допомогою шкота. Троса. Бортову хетавицю гасять за допомогою висувного плаского киля – шверта. Рухом човна керують за допомогою румпеля, який регулює положення стерна. Пластини прикріпленої до корми човна. Конструкція човна. Румпель, грота шкод, щогла, вітрило, люверс, висувний киль, стерну.